Ni-i dată o mare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare Să vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El ni și sfânt, la microfon este preotul Valeriu aducând pentru iubiți ascultători programul I023. În cadrul programelor noastre de radio parcurgem întreg Noul Testament, luând fiecare verset separat, îl citim, urma de câte o scurtă explicație, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să inspire pe prea credinciosul său slujitor preotul Niculiță. Cu ocazia lecțiunii de astăzi, I023, ne aflăm în Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, în versetul 5. Cu privire la versetul 5, am avut deja o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, fiind însă un verset care necesită mai multă vreme, vom petrece și astăzi o bună bucată de timp în același verset, în versetul 5, unde vorbim despre o problemă foarte controversată, rolul Maicii Domnului Isus în viața Lui, cât și în programul de mântuire al omenirii. Mai înainte însă de a pătrunde în lecțiunea propriu-zisă, haideți să mai dăm o raită, cum se zice pe la noi prin Prahova, în Munții lui morți să vedem ce s-a mai întâmplat cu acest ciobănaș care ne-a servit lecții atât de minunate și de mișcătoare pe parcursul cărții, citirii cărții Fără Dumnezeu în Lume. L-am lăsat singur pe munte, așezat jos pe un colț de stâncă, și citind cuvântul lui Dumnezeu din capitolul 21 din Apocalipsa. Pentru că veni vorba ce mult pierdem noi, iubiți ascultători, că nu ne facem timp, măcar o dată de două ori pe săptămână, să ne retragem singuri într-un loc izolat, foarte de preferință este în pădure, pe o poiană sau chiar la munte, dacă este posibil, și acolo să avem câteva clipe de meditație la viața noastră, la viața veșnică, la lucrurile lui Dumnezeu. Foarte mult am avea de câștigat. Nu ne dăm seama, ceva care nu se egalează cu nimic din ce este pe pământ aceste clipe. Încercați numai așa să vedeți. Moarți, ceobănașul acesta a avut marea fericire să se afle în mediul cel mai prielnic pentru altfel fel de meditații, singur, pe munte, în mijlocul naturii, nederanjat de niciun alt zgomot, de nimic din jur, ci putea să se înalțe liber și maestos către cele duhovnicești. În această atitudine în care era, își aținti privirea spre cer. Nori grei se ridicau peste munți. Soarele își arunca razele peste el printre noi, ca printr-o poartă mare de aur în orașul acela minunat. Moarți a mai citit că în acel oraș pot intra numai acei oameni care sunt trecuți în Cartea Vieții. Pe loc l-a cuprins un fior. Cine știe dacă eu sunt trecut? Se așeză atunci în genunchi și se rugă. Domnul meu, Isus, tu ai spus că ne dai tot ce-ți cerem. Eu te rog frumos, uită-te imediat în cartea ta, dacă sunt și eu scris acolo. Și dacă nu, atunci te rog frumos, scrie și numele meu. Moarți? Și mai scrie și cum la chema chemat pe tata, căci tu știi. Te rog să faci aceasta, pentru că atunci când îngerii vor aduna oamenii, să nu se facă vreo greșeală. Asta pentru că în orașul roșu sunt mulți cu numele moarți și eu nu o să știu când să mă prezint. De aceea te rog frumos să spui și numelele tatăl lângă numele meu. Eu vreau să ajung la tine, să-ți slujesc pentru totdeauna, pentru că mai iubicei iubit ai murit pentru mine. Amin. Pădurea, zvon de sărbătoare! Și moarți era convins că numele lui a fost deja scris în cartea vieții și că are și el dreptul la acel oraș nou, că va ajunge acolo, va vedea porțile de mărgăritare și străzile acelea minunate de aur. De atunci înainte, moarți se gândea mereu și-și imagina cum se plimba Domnul Isus sub pomii înfloriți de-a lungul părâiașului, cum îngerii cântau cânteri de slavă, cum veneau oamenii de pe fața pământului să-i slujească, o, oh, ce bucurie simțea el! Oare cum va fi atunci și când voi ajunge și eu acolo? Mă va vedea și mă va cunoaște și pe mine? Dar eu îl voi cunoaște imediat pentru că trebuie să fie cel mai frumos dintre noi și o să poarte și coroană. Când în coliba lor cea începuse să se surpe zidul, moarți îl mângâie pe Iosif cu următoarele cuvinte. Să nu-ți fie frică, Iosif! Pentru că eu nu cred că o să locuim prea mult aici. Domnul Iisus a plecat ca să ne pregătească acolo locul în orașul lui cel frumos. Chiar dacă nu ne-ar ajunge pentru amândoi, oricum te voi lua cu mine că acolo trebuie să am loc și vom locui împreună acolo ca și aici pe pământ. Când s-a dărâmat zidul de tot, băieții erau în pădure. Abia au mai putut intra. Oamenii, îngrijorați să nu cadă coliba peste ei, i-au sfătuit să doarmă afară. Au fost ascultători și s-au mutat în magazia de lemne împreună cu câinele. Timpul era ploios și moarți avea mult de lucru cu turmă. Trebuia să aibă grijă să nu intre prin livezi, să se umfle, dar nici să se întoarcă cu oile flămânde. Avea mult de furcă cu ele, deoarece se răspândeau și Iosif s-a dovedit de mare ajutor, numărându-le că puteau oricând să lipsească din ele. Iubiți ascultători, credința copilărească dar tocmai din price în această vie și puternică a lui Moarți, în lucrurile care nu se văd, i-a dat un echilibru al vieții și o bucurie, în ciuda tuturor vitrăgiilor vieții cu care era confruntat, că a ajuns până la urmă, așa cum am citit, să-i se dărâme și coliba și să doarmă într-o magazie împreună cu câinele. Dar în toate aceste împrejurări, bucuria mântuirii nu i-a pierit, Credința lui copilărească numele Domnului Iisus l-a sprijinit și nădejdea în cele viitoare i-a dat harul și puterea să treacă biruitor peste toate. În bunătatea lui îi făgăduiește lui Iosif, chiar dacă acolo în cer îi spune el, nu o să fie loc și pentru tine, te voi lua cu mine în cămăruța mea. Vai, ce minunată pildă de dragoste avem aici! Pentru că noi suntem pe pământ, avem case mari, spațioase, și tot n-avem loc unii de alții și ne ducem și ne dăm în judecată Și ne facem rău unii altora Și culmea ironiei ne mai numim urmașii lui Cristos, A acelui Hristos, căruia când n-am vrut să-i mai dăm niciun loc pe pământul acesta Bancă, l-am înălțat între pământ și cer pe cruce El, în loc să ne dea în judecată, se ruga pentru mântuirea noastră Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul care ne stă în față să ne miște inimile cu atât mai mult să ne trezească la realitate, să ne ajute să ne pocăim de starea noastră și primindu-L pe Domnul Isus Hristos în inima noastră, să trăim la fel ca El, o viață plină de jertfă, de dragoste și de iubire față de toți seminii noștri, pentru slava și bucuria Ta, cât a noastră. Amin. Să o împart de prea. Fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierdând veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, toate aveți nu Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 5 al capitolului 2 al Evangheliei după Ioan în împrejurarea în care Domnul Isus să vârsește prima sa minune, prefacerea apei în vin cu ocazia nunții din cana. Am aflat, deci, că Domnul Isus a fost invitat la o nuntă care s-a făcut în cana Galilei împreună cu ucenicii lui și acolo se afla și mama lui. Mama lui a observat la un moment dat că vinul s-a terminat și când a văzut că s-a terminat vinul și a realizat această nevoie, s-a adresat fiului ei S-a dus așa, dar la el, i-a spus că, uite, nu mai au vin oamenii aceștia, la care Domnul Isus îi răspunde, Femeie, ce este între mine și tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Deși a primit acest răspuns neașteptat, ea se îndreaptă totuși către slugi și le spune așa. Acum citim versetul 5. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice el. Alături de gândurile pe care le-am ascultat, le adăugăm și pe cele de astăzi în legătură cu rolul Maicii Domnului în viața Domnului Iisus, cât și în mântuirea noastră. Punem așadar, cu ocazia lecțiunii trecute, că orice argumente, mai vechi sau mai noi, în favoarea cultului Maicii Domnului, nu au nicio valoare dacă trec peste cele scrise în Noul Testament despre ea. Duhul Sfânt ne-a lăsat scris tot ce trebuie să știm și să credem despre această ființă sfântă, despre acest vas ales de Dumnezeu și așa cum am amintit și în lecțiunea trecută, Cuvântul lui Dumnezeu conține întreg adevărul despre Domnul Isus Hristos. Din istorie nu luăm cu adevărat decât cele care se potrivesc cu litera Scripturii. Un înțelept spune așa, trebuie să preluăm din trecut focul nu cenușa. Cultul Maicii Domnului, la fel ca și cultul Sfinților, ca și cultul Icoanelor și multe alte lucruri, care nu se află în Noul Testament, au fost introduse cu timiditate în creștinism, începând cu secolul IV. Timp de 400 de ani, creștinii n-au știut de așa ceva. În Biserica Ortodoxă, Cultul Maicii Domnului s-a statornicit definitiv abia în secolul 10. Informațiile acestea aparțin lui Nicolae Cartojan în lucrarea Cărțile populare în literatura românească, volumul 2, pagina 95, editate de Editura Enciclopedică București la anul 1974. Secolele 13 și 14 constituie, așa zisul, secolul de aur al teologiei mariane, după cum înțelegem din Mitropolia Ardealului, numărul 7 de la anul 1958. Ar trebui să lăsăm la o parte subtilitățile și să cercetăm scripturile. Când Sfântul Apostol Pavel scrie în Galaten 4-8, el spune așa: Când nu cunoșteați pe Dumnezeu, slujeați termenul grecesc este eduleuseate, celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Și când Pavel a scris asta, a considerat el superstiția lor scuzabilă, fiindcă era dulia, în loc de a fi latria, atunci când Sfântul Apostol Ioan este mustrat de înger pentru că s-a aruncat la picioarele lui, nu trebuie să presupunem că Ioan dorise să dea unui înger chiar cinstea cuvenită numai lui Dumnezeu, dar fiindcă era imposibil ca o închinare legată de religie să nu miroase a închinare care se cuvine numai lui Dumnezeu, el nu s-a putut închina îngerului fără a păcătui și din pricină aceasta îngerul îl oprește. Vedem același lucru și în cazul lui Corneliu din faptele apostolilor la capitolul 10. Petru îi interzice categoric să se închine lui, pentru că niciodată nu se deosebește clar închinarea adusă lui Dumnezeu, față de închinarea adusă către oameni. Nu putem da nimănui, nici mai ci Domnului, nimic din slava care se cuvine unicului Dumnezeu. Ea este cea care, prin gura ei, prin mărturisirea ei, ne trimite la Domnul Isus Hristos și ne spune să facem tot ce ne va zice Hristos. Ne-a îndemnat oare undeva Domnul Isus Hristos să aducem închinare Maicii sale. Și pentru că în cuvântul scris al lui Dumnezeu, în Noul Testament, care cuprinde adevărul întreg despre Domnul Iisus, nu stă scris așa ceva, rămâne ca fiecare să-și tragă consecințele și să răspundă înaintea lui Dumnezeu dacă face ceva care nu este scris acolo și, de asemenea, dacă nu face tot ceea ce este scris acolo. Vai, de câte rătăciri și din câte lupte distrugătoare și din câte pagube duhovnicești am fi fost cutiți, ar fi fost cutiți creștinii de-a lungul veacurilor, dacă ar fi ținut seama de cuvântul scris al Domnului Iisus, adică de îndemnul Maicii Domnului, să faceți numai ce vă va spune El. De ce oare să facem lucruri care nu ni le-a spus nici prin gând n-au trecut Maicii Domnului, cea plină de smerenie să-i aducem ei în chinare? Și când ea ne trimite la fiul ei și spune să facem tot și numai ce ne va spune El, ne-a spus El vreodată așa ceva? Ne-a spus el să aducem închinare mai? Domnul să ne lumineze și măcar din dragoste pentru sufletele noastre și pentru veșnicia noastră să ne grăbim și să primim numai cuvântul Domnului Isus, noul testament care cuprinde adevărul întreg despre El. Prin cuvintele pe care mai domnului le spune slugilor, să faceți orice vă va spune El, ea pregătește slujire pentru ascultarea față de Domnul Isus, nu de ea. Mare lucru este să pregătești sufletele să asculte numai de Domnul Isus și numai de cuvântul Său scris, cuvânt care conține adevărul întreg despre Hristos. Să faceți orice vă va zice, dar să nu faceți ce vă îndeamnă fanteziile creierului vostru. Nu alerga până când n-ai fost trimis. Îți va fi greu să găsești drumul înapoi. În chestiuni în care Sfânta Scriptură tace, taci și tu. Unde nu-i poruncă, așteaptă până vei găsi o călăuzire. Dacă vei umbla cu îngrijorare, vei cădea într-o groapă. Să faci orice îți va zice El, dar cât timp El nu vorbește, șezi liniștit. Ascultarea nu i văzută totdeauna în ceea ce facem sau nu facem, ci se arată în desăvârșit supunere față de voia Lui Dumnezeu arătat în cuvântul Său scris și hotărârea puternică a Duhului nostru de a face orice vă zice Domnul Iisus. Să faceți orice vă va zice El. Nu argumenta contra spuselor Domnului Iisus și nu căuta motive să scapi de poruncă. Mulți preferă să nu citească anumite locuri din Biblie, fiindcă le tulbură cugetele. Un rege al Franței a pus să se scrie o Biblie aparte numai pentru el, fără versetele în care este osândită desprânarea. Dacă este ceva în Biblie care te mustră, fii atent. E glasul lui Dumnezeu care te îndeamnă la îndreptare. Împacă-te repede cu cele scrise în cuvânt ca să nu ajungi la împietrire. Singurul fel de împăcare este să asculți exact, să asculți imediat și necondiționat de cele scrise. Viața și fericirea noastră atârnă de ascultarea în tocmai de cele spuse de Domnul Isus. Ce avem noi pe pământ mai important de făcut decât să ascultăm în totul și tot timpul de Dumnezeu și de cuvântul Său? Fericiți și nebiruiți de niciun rău sunt numai aceia care ascultă de Dumnezeu și se supun voiei Lui. Tatăl meu din cer, Dumnezeul oricărui har, îți mulțumesc că mântuirea o am prin credința în Domnul Isus Fiul tău, pe care l-ai dat ca preț de răscumpărare pentru mine, că nimic din ce aș putea face eu nu mi-asigură mântuire, dar te rog, de necurmat Duhul ascultării de tine și de cuvântul tău, pentru bucuria și slava ta și pentru propășirea lucrării tale pe pământ. Amin. În continuare, în versetul 6 de la Evanghelia după Ioan la capitolul 2, unde ne aflăm, Evanghelistul Ioan ne relatează ceea ce s-a întâmplat după ce... Mama Domnului Isus merge la sluci și le dă porunca «Faceți tot ce vă va zice el!» Citim deci versetul 6. «Și acolo erau șase vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpeau câte două sau trei vedre. Scopul vaselor era altul decât cel dat de Domnul Isus. Ele erau puse acolo după obiceiul de curățire.» Apa cu care se umpleau curăța numai murdăria trupului, dar cu sufletul omului nu aveau nicio legătură. Domnul Isus, însă a folosit aceste vase în scop duhovnicesc. El a scos din încurcătură pe mire, a produs bucuria nuntașilor și, partea cea mai însemnată, cu această lucrare și-a început el marea sa misiune publică de mântuire a neamului omenesc. Tot ceea ce avem pe lângă noi, să punem în legătură cu Domnul Isus și dacă acestea au avut alt scop, El le va folosi în scopul său înalt, care aduce sufletului adevăratul bine. Erau acolo șase vase de piatră. Șase, după credința iudeilor și după simbolica biblică, este numărul nedesăvârșirii. Unii spun că cifra șase este simbolul muncii, al trudei, al nevoiei. Cu șase zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, ruperea pe a 6 din Apocalipsa 6, 12 și alte locuri. Atunci când nedesăvârșirea noastră este umplută cu conținutul Domnului Iisus, se transformă în viață și bucurie. Aceste vase erau puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Vedeți, Dumnezeu se uită la realități, nu la forme, obiceiuri sau datini. Chiar dacă în viața noastră am avut niște obiceiuri seci, în clipa când am venit la Domnul Isus, toate s-au înnoit și au devenit realități duhovnicești puternice. Rugăciunea nu mai este făcută din simplul obicei, citirea Sfintei Scripturi nu mai este de formă și întreaga viață a căpătat un conținut nou. Întâlnirea cu Domnul Isus face din noi cei care eram vase de piatră, așezați undeva pe pământ pentru un scop inferior, face din noi de acum vase de cinste pentru un scop înalt, ceresc, spre slava lui Dumnezeu, bucuria semenilor și numai puțină a noastră. În versetul 7 aflăm că Domnul Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și ei le-au umplut până sus. Când Domnul Iisus poruncește, Dă în același timp și mijloacele cu care să fie împlinită porunca. El a spus rugilor ca să umple vasele cu apă, dar apa este lucrarea lui Dumnezeu, nu a oamenilor. Deci numai cu ceea ce este al lui ne poruncește Domnul să umplem vasele, adică sufletele noastre goale de pe lângă noi. Și eu sunt un vas care am nevoie să fiu umplut de Domnul Isus. Umplerea vaselor trebuie să se facă necurmat. O zi, dacă nu sunt umplute, se golesc și dintr-un vas neumplut până sus, nu se poate scoate băutura dătătoare de viață și de bucurie. Domnul Isus a poruncit slujilor să umple vasele cu apă și slugile au împlinit în dată porunca și au împlinit-o bine, nu desilă, au umplut vasele până sus. Totdeauna este așa. Când Domnul Isus vrea să dea o binecuvântare, în Întâi poruncește ceva, iar porunca nu trebuie discutată, ci împlinită în tocmai. Porunca este carul care aduce binecuvântarea. Dacă nu suntem binecuvântați, dacă nu trăim o viață roditoare de bucurie și de biruință, ar trebui să ne cercetăm serios în latura aceasta. Nu cumva n-am împlinit vreo porunca Domnului Isus? Nu cumva călcăm în picioare vreun cuvânt al său scris pe paginile Noului Testament? Iată, am vorbit chiar despre cultul Maicii Domnului. Dacă noi aducem Maicii Domnului o venerare și o închinare mai mare decât îi se cuvine, prin aceasta înseamnă că noi n-am ascultat de porunca Domnului Iisus, și Domnul Iisus așa ceva nu ne-a poruncit. Așadar, Domnul Iisus dă porunci celor pe care vrea să-i cuvinteze. Și cine împlinește în tocmai poruncile lui, nici mai mult, dar nici mai puțin, acela va avea parte de binecuvântările pe care vrea să îi le aducă. Pentru că slugile acelea au ascultat porunca lui de a umple vasele până sus, fără să-l întrebe nimic, au avut parte de marea bucurie de a vedea situația de față salvată. Dacă slugile de la nunta din Cana ar fi cerut explicații și n-ar fi împlinit în tocmai porunca, ar mai fi avut loc minune. Treaba noastră nu este să cerem explicații când porunca este limpede și simplă în cuvântul scris al Noului Testament, ci să o împlinim repede și întocmai. Ceea ce poruncește Domnul Isus, nu este spre rău, ci spre binecuvântare, spre marea noastră binecuvântare și aceasta vremelnică și cea veșnică. Amin. Dorim această binecuvântare tuturor ascultătorilor noștri, să ne grăbim să-L primim pe Domnul Isus așa cum ne vrea El, cum ne-a poruncit El și atunci binecuvântarea Lui va veni și va rămâne peste noi de acum și toată veșnicia. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I023, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim să dăm citire unei poezii al cărei titlu este care alt Dumnezeu mare? Care-i Dumnezeu mai mare ca al nostru Dumnezeu, Cei atât de tot puternic și de milostiv mereu? Care nume atât de tarei ca și numele lui sfânt? Care braț așa puternic în vreun cer sau vreun pământ? Nimeni, Doamne, nu-i asemeni, tu ești cel ce faci minuni, ție -ți înălțăm din suflet laude și rugăciunii. Ție, Dumnezeul nostru, ne vom închina mereu, numai Tu ești Cel puternic, numai Tu ești Dumnezeu. Nimeni altul, numai Tu ești Dumnezeu de la început, Cel din care și prin care este tot ce s-a făcut. Înainte de a fi toate, numai singur Tu erai, Tu ai făcut minunea slavei cerurilor unde stai. Tu ai făcut nemărginirea de minuni de sus și jos, nevăzutul și văzutul tot mai nou și mai frumos. Tu noiești în chip și în număr pentru ochi și pentru gând, tot mai mari minuni și multe cu puterea ta făcând. Tu porți stelele și norii, tu din ierni faci primăverii, tu din întristarea morții crești puternice învierii. Tu dezvălui ascultării necrezutele comorii, tu întorci răsplata cinstei de-n mai multe ori. Tu alinzi drobite inimi când în altfel sufereau mult mai mult în locul celor pentru care sângerau. Tu, în locul celor care sunt de neînlocuit, dai încredințarea unui viitor prea fericit. Tu, prin vasele slăbuțe, faci minuni de necrezut, mai puternic să se vadă că ești tu cel ce-a făcut. Tu ești Dumnezeul nostru, nimeni ca și tine nu -i. tu, sub brațul tău puternic, toate, toate le supui. Tu ești Dumnezeul nostru care-i vezi pe răi și buni, tu ești cel tot puternic, tu ești cel ce faci minuni. Tu poți izbăvi într-o clipă pe ai tăi de -ai lor vrăjmași sau poți până la curățire în cuptor de foc să lași. Tu poți într-o clipă face mult mai mult decât gândim. făne ne Doamne, să ne încredem doar în Tine cât trăim. Să înălțăm numai spre Tine ale noastre rugăciuni. Tu faci nemaipomenite și dumnezeiești minunii. Nimeni, Doamne, niciodată nu ne poate face rău când ne apără ta mână când ne ajută brațul tău. Însă nimeni nu ne poate izbăvi cât n-a sosit ceasul rânduit de tine pentru tot ce-ai poruncit. Ție-ți închinăm viața, legământul înnoind, mai statornici și mai vrednici să slujim, mărturisind... Al tău nume atare fapte și a ta dragoste de plin. Tu ești Dumnezeul nostru, fi slăvit în veci. Amin. M-a învățat și mi-a dat putere prin alții sfânt cuvânt. Să pot oricând și orice mi-ar cere cât voi fi pe pământ. Dar printr viața de rugăciune Vreau să îi mulțumesc Și prin cuvântul tot ce-mi va spune Vreau să-l împlinesc, o, Domnul meu!